Та думки похапливо перескакували з одного на інше, і я весь час ловив себе на тому, що втрачаю ниточку логічного розмислу. Зараз у мене, здається, залишилось тільки два варіанти. Втікати з міста, ні, навіть з країни, втікати якомога швидше, або ж продовжити справу. А взагалі-то скидається на те, що в мене цілком відсутній будь-який вибір. Бо перш ніж не кивати п'ятами, я повинен переконатися, що загроза справді існує, а для цього потрібно довести справу до кінця. Окрім того, я, як досвідчений оперативник, розумів, що втеча, у кращому разі лише відстрочить вирок. Мене відшукають навіть на дні морському. Залишилася слабка надія на те, що, розкрутивши справу, я зможу зіштовхнути лобами цих наркологів зі щербинівцями. А вже тоді, під акомпанемент грандіозної бійки, Така дрібнотю, як я, може й вислизнути.